Zero, bat, bi, iru. Zormenak, milarpeidekos. Danadeko jo egiradie, espanak, mile. Musikak, dansak, pintzurak, antzerkizek, poesizek, eskulturak, elkartasunek. Mozu bat demonaldiako bako txari. Zuri, zuri, zuri, zuri, zuri eta batzutan mine barru barrura jo hartu be bai eta beti da ez berdine beti da barrise eta kontzentrikoa patata patata patata patata patata Ba-ta-ta bueno antzanes, bueltan galabarriro, pasabat isenda, hau pasitxu David, irratire Bona, antzanes, bueltan galabarriro, <indring> pasabat isenda, Haben di Musa, arpeja por chubete, ¿se, Musa? ¡Selan! Wow, ¡Pasadie! Pasad, ¿eh? dago gente que urtetan Hemen ikusten dago gente que urtetan A ver, ¿selan, arpeja que...? Cortellita no, no con patata vida, chubetis eh? tezguemen Patata bat de carri escué. Bueno, siempre, señor, castillac Cristo no Ahí está A ver, toaten, a ver, no, no, le cartes chubetis Oso, oso, oso, oso, oso Oso, oso, Ah, ¿cómo te dicen esto? Nah, hostia Contos, contos con tus... Bueno, eh, ya me ha he dicho de gasto este nana, o estáis lluncea así badan gasto este nana, vaya... David, micrófona David. Inten ziño aquí guste, chaguz ya. Ahí, ahí. Ahí está, David, eh, que tío que yo correcón salgo guapa. ¡Micro, acuérdate! Venga, micro, acuérdate. Bueno, lelemo dame, amen, Robert. Robert, ¿selan? ¿No? Bueno, David, David, a ver, ¿por qué con los posales? A ver, David, a, a ver, David, a ver, David, Lokartu lo inzera lo dicho, no, apurute, aquí, edo usteo iniatzu? Gorditxu dira, apurduet testaitxe eberdiko gautzkize edo... Bai! Testaitxe eberdiko gautzkize edo orko zera trinketako presentazioa izan da, baina apurduet... Eta politxo urten dada dana, ez da? Bai, hor zondo, hor zondo, hor zondo, hor zondo, hor zondo. Pior edo eta piku inguz da politxo dana. Ba, eta ziko dote, koma duko, baina benetan ganea. Kerrik askoa. Segur, daren. No Apaka, etxelan, hor zondo, no, eh? Bueno, da Robert gero, David Topeko supersonare matortik, está. Bueno, torriaku, gaitze Arpaize pintxeta, al carrer, eh Camiseta ba yes. da, gas. Gente andana ikusten da. Euskaldantzakia ikesi ba guzen. A ver, a ver, eh señor David, David, bate matarrapekoçu, está. Bate matarrapekoçu, a ver. Ameneco Busti Ratiako gara, Osondo, Ebondalasa askue. Fenómeno, eh. eh? Beneta. Baina asko indosu, bai, bai, bai. asko ibilgarat, abe, bai. Zue bierra asko indosu, eh. Erto guztien, jatxo horrean. Bueno, sekuestre zu baten bat. bat. Ekaitz behelagunekas ikusten da. Nah, jente pillo bat, jente pillo bat urtetan. Benetan, eh, ni guztot entzu bezkaren laitxen, ez es, eh, da? Ez, dauen jale guztiz llegas. urtetan, batzuk amen geratu die. Maize, pepiña, esorre, eh, jentzi, esorre bueno, jateko Venga, no, eh? jakin daizue eh, Parruen jateko gauela, pintxo txubatzuk, pernile gastaile. Eta bitxarte ingoez, ber, berbetan etorri gure bala ben, hamen -ba, gauzela Bueno, amen, David, zuzenien, eh, a ber, buzti irratia, venga ya ya ya. Bueno, amen, da, pilako burrindarie, kaili ez jasku eltzen Baia ben, a ber, zeiru ditu batzegurko gaur ikusizuna, hau buzti irratian txako da Ondo, politxo onda Bai, zein gusteatzuk tzu geizen, edo? Geizen, baizta, ez egon diesu ondo, o? Igual lagune, lagune da antxa Bernioti, bernioti, eh, asko hemen ondo Ondoe, politxo de gonda, bermion ez duitzen horako No Noiz, noiz emiko, no, no ba Bai oh, Eskerrik asko, orduen no, no, no. Bueno, da, hamen gure lagun Antson Bertson, <laughs> bertson arixe Antson, David, David, Antson egaz, David David! David! Bueno, Antxon! Apa! Eh, Gabón! Gabón! Bueno, zelan, eh, disfrutesu? Bada, kontu aurrera ikusten, gara, Ba, ikusten da, kontu aurrera doala Bueno, Gorkuane, hainbeste goze, pase, pase die, Kristo, nivela, ozondo pase dugu, zelan ikusizu gaba? Ba... Ja, gaba, kabe, danien, ba... Jo, tranquili, gabe, bat, bai, aurritipo, da, auk aurri da, ikusi dana, Eh, egorer ikusi leite. Oro, 2 segundo itzen badie, ganoras. Da leku elortzen bada, da akordio bat itzen badu goialenoz. Ba, ipetsat hori dela, esta. A e de ba klipen batean. Aba, gente fantasmamente. Bueno, eh, da orain ser, Antson, orain ser. Se, onenostiense, se pauso gomendi. Gazte escena. Bueno, geur For. Gente de gogo tzuigusten, nah. da, ay, ay, ay, Gaby Bueno, gente de disco asaltzen, jaten, Gaby Vamos a luda. Eso <tiso> es flotando en Bona, emenduako igona juriagoaz, bertan bertu dandbe, aditu da amaterrek, profesionalak, denetari ikusi guztiak egurizta. Ba bai, bat profesionaletik asko. <laughs> Eta guztot zuzen ikauzela, zik ez zersa pikozu. <laughs> Bona, berre, Lili bertxokoak, eh, azteleketan bat ez aila entzun dugu. Eh, horre... Bertzo, bertzo salidan horreri, bertzo eta hurregatuko da ben horreri eta bertzo eta hainko da horreri, zer esango zenkez? Ba, Leher antxonek esan da bena, Azteleenetan batzen gara, zeitarrizetan eta gure da benak batik ezabalidekoz, usto batzen gara Aztra non dino, digarren pixuen, da gela lila baten eta gure da benak etorri, ba, zeitarrizetik aurrean gara, Azteleenero. Ota azu, bota azu, guertxo bat, dira bota hot Ibon, e, balora zinotzu hudet, gaitko Gabana azken egunetan base dana? Ikustu hote hainbeste jente batera ukitik Gatsa bala lehenengo kordizina ziñorako. ikusten da jentiek lanaz dogin da Bela hau aurrera eterateko Eta espero daigun, egin lanak ez da itela horretan makare geratu eta Batezbe udaletxek ikusti da izen, balauzela ataldiek Geu zekeiteko prest eta leku bat dier da bela, ganeor asko leku bat, tal da du gesten alde leku bat Ibon, bueno, eskerrik asko, eta nabendik maitxik pasetik arren, sarri paseko saela bagakibu Da bueno, hori bueno, nik estak Gagal, luzeu bat eltio eixo <laughs> Bueno, Aigo, hemen, bai, bai, bai. A ver, David? Noazos errati da, altxe inge, eh, aukitzik, eta hemen ez eh, dauzko eltzen kauli, eh? hori da, hemen dauen problemi. A ver, leire, sardinon. Eh, IA instituzioakolako dauzo bat ikusi eta gero zerdek enesateko, Gernikeko eta asonako enlokal faltan ganien. Oh. Hori bakarik esan gure dut. Gazte bariki egiten hauzti ¡Bienes un éxito rotundo! A ver, Mirri... Mirri, amene, a mí, eh... Actores principales... Actores principales a la chotis, ¿verdad? Odan, irukotea, irukotea. Mirri, jaten, da, oda, le vengo a... a pa-ta-ta. E, harto, Cristian, a mienti, eh... Esquerricasco de Torrizarien gustis, jeri, benetan. Da tortille, pa-ta-ta. Cristian, ensiñe, pero sena saber a ver caras y caber ser diñón en mente que lo en ara prota prota y senda de baile eh. momento de maten a ver cerdeco esa cosas de goceo y ya nervioso gustu y está hoy en el pila con y ser bayon pachadas a turn a la tercera vez a que está danza de tabi ser arte zapata o sea, tija eh, me lo Patatide! Patatide, jaan! Piñor, ez dut txule hondo entzun entzun jako, orduan nahikoa? Hombre, bai, pinganilloa eta jarri dozti eze. Bestela ni suave, suave, darotxatu te ondio suave, hau? Pinganilloa eta, joe, zolako, kalidai ez, hau, kira unurko asuntoak, eh? Radizoa eta dena. Radizoa, ah, da eskenengo momentu darte menche zauzio. Eta bukatu baina ez, eta bukatu ementxe zau zireta, hori ez da zuzun mikrofonoak tarratu. Iosobak, ez angozko, ointzem atordu daruago emiti duten iru ordu tardi edo halako bat. Eta horrepeti dugu, askotan. Bueno, a ber, eh, leire peteste proclama bat ingoztu. Bueno, pentsa bingo deudan, erosan oztu. Deixa a minha vida de despertar meu oi ao de, um de luar, de ouro Acorda a crescer, boba escutar E serenata é um poema de amor Crete a minha vida de Despertar Meu de oi a uma noite, De luar De ouro Cor da Crete Vou bem escutar E serenada eu um poema de amor acordar vou vencer medo me revelar esse meu segredo minha alma é uma flor aberto assim e perto de bom bom junto de mim Fui se acordar, não vence medo, me revelar, é o meu segredo. Minha alma é uma flor aberta assim, me perto de bom, bom junto de mim. Es nos amor, nasei do locura. Mi pan viveu, esu di bo cariño. Ma di bo riso, y di bo ternura. Ay, si el faltan, mi jamoré. Nes amor nascen lukura Mi pan vivetan E so di bon cariño Ma di bon E di bon ternura Ai, si se el faltan Mi jamodé Acordar Vou bem ser medo Bem revelar Esse o segredo Minha alma é Uma flor aberta assim me perto de bom Vou junto de mim Acordar do bem sem medo Me revelar És o segredo Minha alma é Uma flor aberto assim Me perto de bom Vou junto de mim honetan e, Joana mendeko gu, aupa Joana. Bon. Bueno, eh Maiganien lau patata deko guzti ta bereen zirkulo konzentrikoak. serbesa lata batzuk utzik dausenak 18en bat. Georgabas sebasea Joana. Oso da gernikatik. Ning beste e, eskarmentua, jente askorentzat esperientzia beste pila batentzat eta eta argi dagoena da dinamitian, metxia martxan dauela, osea, oila espresak errebentatu hingo dauela esaten da muean 250 da arrailean danian danba. Bueno, da Zago balora señor Josu, azken egurena, geurkoana, eh, azken higiena, ezta? Zer da bien pasetas? Hurre, eh, saltasunak Navarria eh, nastra proiektu inguruan pasaiten dabitzenak, baina gaurko ekintzaekin ikustu da argi dagoena dala, es eh, es gauzela inori begira eta ez garela egongo inori begira, Osea, hemen sortutakoa sortzeko dauela eta eta bueno, urrengo ilabetian eh batezuen ere ustez alderdi politikotatik eta erakunde politikotatik tatik hartzen diean erabakixek Ba, tentu sartu behako dituztela, ze argi dakoilea bai, gernika eta bai, guzturialdeko gaztiak Ose, momento honetan o sea, demokrazian irautza berri bat ikera datozela bueno, Itz potoloa di ez da? Bai Patatabe, bai? potolo, potoloa <laughs> diko gauzamen Eta potolotzen otzen dago jena gure maize, gero eta gauzak egin jau dauz berdan Nik ez da izela nabaitsuko da ben honet, bueno Begur, andau, andau pituk, pituk olako bat bat erakut zizte. Eta etxela dator, beran orujoa, gaz, enne orujoa. Ezan bida nagoa hori. zenbat, eta zenbat, eta zenbat, pertsona, dauzen lanian. O sea, goiz, arratzaldeta gau, eta gaur hemen ikusten da. O hemen ikusten da, zenbat pieza mohiu bidian tablero baten, olako gauza bat erreali badeiteko. Bueno, eikusten dago jenti ondino jaten dagoela. Afrika ardantzari apemenditzen dagoela. Afrika ardantzari era nik aipatu bidot, boteie... Boteie, egon malalden, bastante... Afrika negarri xera dau. Ba, igartzen da afrika negarri xera dauela, zetxe dago, boteie, ja, utzik geiratzen dau. Gero erdieteta ikustu oso. Afrika negarri xera dau. Doian bidian, doian erdi utzik. Utzik ez izateatek. Iek, aizkonteixo, hori hori huan, hundi ekarri xun barriro, beh? Hori hua, galiz hitzik, ez ez da puntzionat, eh? Honepai, honepai hartu. Ba, hori joa erdi utzitsu dune, e, e, galizitxik ekarri du, ez tizegazen da eta Afrikardantzak egin aurretik ez tarrize buzti du apurtzuet, eta gustora, gustora. Da, ondino, akaba arte, ba, segi aurrera. Txispatxu <laughs> hasi guzti atzu, eh? Bai, bai, emozionata. Ez da alkolana da, emozioena. Mundu guztire da opozik, danak esaten ze ondo, ze ondo, Alcúlano a Gero Torco, ¿dónde está? Eh, Vaya, alcúlano a Gero Torco y Chico. Oñe, se la han e eh, Cuando estás de servicio, ba, oñ, estamos de servicio, ¿a mí en fuera Fuera de servicio. Bueno, le he dado un batido hasta apenas, y a mí me ha dado un poco, es la de Emporía, es para sentirse en la Coric, ¿no es lo que Está ahí, no es te... Bizitzen hongaren askori zain, negarre puntura arte bai, bai, bai Ni konfeso bihok eh, negar malko batzuk urtendiala, eh? Ba, Bates behar ziren ze kalian gauzen jente asko naiz imagina gutxu gara bera ze espektakulo izango zen dut espektakulo horretan gaina aldarrikapen egotia eta eta kaleko jendia, osea bizi laguna egotia, bai, ba, emozionantia da osea, emozionantia Bueno, eta... Oixe, oixe, eta bueno, Oñe, Joana, eta bueno, manboa, ez da, biurkoan? Ba egizezan, gaur lagun batzuk inoetorri gara eta asmo horrekin, aritz naitonamunekin eh, deskanzuan gelditu da eta gaur bai. Aritz sound system. Gaur, hau ospatu biu. da, eta nahi no? gau zen gehizeanak, behintzak gaur juerra gatzu apur behikoetako gule, horre da esperantziak gauzela bintzen. Bueno, aritzen. janti bai, dana, garbitzen dana, gamen ikorreakoa. Bate baino goxo nerviosua saltakitu gaur eh. Da, bai bai, bueno. hori seguru. Ba, ba bakiru unikoskoaren Metropolein ba, Goixego hostal. Bai bai. Bueno, ondo izan dano ei, eh? Eta Astra nikusten gara hemendik aurrera. Eh? Venga, Joana. Venga. Muñoz guren, e, bera ibilidamene lan bastante handigeen lleugues esan Bidijo e, guztijeren partertzaie handige isen darako Geurko balorazinio esan ikusi osu geurre guztijeren? Uh, balora ona, balorazinio ona, batez behi amaitxu dalako Batez behi amaitxu dalako da amengautxelako Garean, disporrotetan ez? Eh? Ba, ikusen da, jenti eposi dagoela, jentien jaten dagoela da, bueno. Ba, oina azkenengo lana ba, batun eta, bueno, txarrena pasea da urrera Bueno, zerako biherrak edentzu, zi bai, gu bat bai a... Koño, bi orduen ostien badau egunetako biherra, ezta? Bai, bai, ez da, da. Ba, ba, biherra betikoa, ba, getxo, azkenengo momentuen, eh, azkenengo hastien, azkenengo unien da azkenengo orduen behar, azkenengo minutun behar, bai, bizo arrezoketan da besti, eh? Ba, bueno, ez da... Ni guztot ondoa ondala, uki deuz se, momentu serizoa, kukilago barrio egotabuz da txorizan idei aburretu, eta ondoa no pasetia, eh? eta gure biarra hainbat jenteket disfruta alizema deua, urreko urtien urrego urtien plan teodiko eh? ba, da. Ba, hini beto daneta netari uki da bela ez, eh? esa konventio da zune, humorie, berantzerio eta zune bebai, finien, oso tasun bat eukideu, eta jentie gustora geratu da, aipatu dozko askok eta... Ikusi da, bai oso gustora geratu dela, eta bintzit Inok espan esango indala, bostak ineruen olako zasek urtengo banik Baila esan, bastante oso ondo urten behu Ba da, nik uste ganea da do, ja hobeto plantibiko ala Nuz ekarinau preparetan hazi, da hori, gehisen bat Erantzuna ikusitxe bari, adinez berdinetako jentia atorri ala Ba, zait, nik uste, esperientzi hona urrengoan me mejoretakoa Bueno, da kontertulia barrire fitxerogu, dugu. Aloña, hau Hola. A ver, esa de txie, gerturatzeko. Xure gorantzan. Oin bai. Oin bai, entzun ba vale. ba bueno, da. Vale. Amen bueno, amengaus, eh nerea i bai Aloña, Naia. Ja. Yo se va. Yo se hebadau. Da seiro Bueno, Aloña, zer hago balora Señor Jesús edo zer? Geurkoana. Balorazioa. Ez que uste dut arpeixe ikusi behar jatela, berbaz, ez dakit esaten, ze pozing nagoen. Ez naldu, oso pozitagoela. So pozita, bai, eta hori, sarreran egonazni patatak banatzen, ez dakit. Galdetxe zuen, haberse gaitzik edo, oin ulertu zuen, espero baietz, nik on dino askorik ez, baina... Ba Patata beroa, patata konzentrikoak, zirkuloak Bai, bai, du asko azko gondiek gaur, etten eh, borren inguruen, eh? Nik uste dago, izaldeko hor duetan ulertuko dugule? Bai, nik uste dago, bai, etz bueno, Bai, hor nino, ez da bai da azkoa <laughs> Ibai, zuk balak zer esan gure duen? Eh, Ida, nipenz, eh, <laughs> marca de la casa izen da azkenengo momentuko irea bat Gaur, eh, arratzaldien grabe da, bueno, bau, o, eh, o sea, gaur egin eh, arren eh, Vuelta askoa boteko eko, asik, bakoitxak atai zela beren kontua. Hori da. Hori da, geurtik aurrera zer, urten amendik da, zeintzu dira horrengo pautzuek, ba, ikita horrengo joan goala. Hori esaten joanaz, ametik a korto plazo badakigu zein plana. Gero, Luzetara doher dire, ba, espero dut, hemen ikusi guna aurrera jarraitzi, eh? Eta berriro, berriro es beti elkartzan jarraitiez eragutzegu apurbet geratzen bada gara eta antolatzen bagara gara zerreitzeko capaz garen, es. Bueno, ez dakizaintzako Aloña Gazteasamla gokidia da. Hainbeste astero astereo goten da asamladatan. Arpegi pintztes, bueno, esa mine que decosenion igual esta joaten. Bueno, eta, eta bueno, ba sufrido de sucio ko ban asamlan be dana beste ixeten mozamentue, eh? Ganazta izeten... Bueno, bai, politxe bai, izeten da... nakia ostiaz. Bai, izta. Ba, bai, momentu bat txupaseten die, bai, ba, joiek dauzela, beste dagoela, beti bai, betida... oh, da ardurie, baina azkenien, ikustu zuenez, fruitua beti da gozoa. Da, bai, da, loña, da, dano, eh, lagun batek atzalien galdetu uste, ia segaik ikiet joguzena bako geuzei. Osa, ondo, bai, espazenu ditzen? Eta ze se erantzune zein gogorra da, eh? Uh, o sea, Geur erantzun honotzun, ba, o sea, bi ordu horren berezik esan da. Txoga bat galdetuko bastezun, sega etxik izartzea nolakon marroietan. Ba, zei, esan honotzun, ez egun laik ezten edo problemaren, ba, eko ulada. Ja, bueno, gero ikusten da. Eta, egu zegetxi guztetazku, alkarren eartien etxie, da, ba, bueno, buke, beste batxuri ofretziu, harren, da, ba, beti lanieron, harren, ba, bueno, hori da, gure dizimogude, da. Hola, txique, Baina lanik ez badendu rengo eskinen posik egongo hori da mo bide. Eh? <laughs> azkenien lan eile eta estadan lana, o sea, lan eitzazu bitzartean gustora itzen bazu hori da Guri pasetan jakuna azkenien hori, momentu txarra konpartitu dute ba momentu esa encharra que ona peisen leiz. Dantetatik da ikasten dela da esaten daue, bueno, guk ez inoiz gauzak denpora se itzen, hori egisa da. Bueno, inoiz ez dut baina buf, beti arribar dinen kontra, baina, bueno, azken nien, eh, Ibai egaztopenaz gehorgo izien autobusien, dakomentez da zelan atzo ordubiz eta nondino horribilzien eh, zirkulu kontzentrikoan inguruen bueltaka, eta purbet ez eh, du egondabai, Ibai de puta madre. <laughs> Txalo, claro, bero bueno, da, musika portzuetzi bingozko, Josebaik Bai Ezkerrik asko, Ibai, da, Loña, fitxeta oskon tertulio modure Musua, dan hori Bai, golantzizi dan hori, Danimo imo Hau paleti Eskerrik asko Jo, bueno, e, beste kontertulio bat, kontertulia bat etorrakuz. Hemen, bueno, bueno enrollatu pizkalen ni sigarro bat ertzenua. Bueno, gure teknikoa sigarratsu bet edo edo derivatu bet ertzenua. Merezi du eu, merezi Bueno, geu gas e, dau mikrofonoan, hostia hor atien, menuoz bitxos, greñas greñak eta eta bueno, da nahikoa. Garasi, garasi daugas. Aupa, garasi. Bueno, garasi ke parte hartu deu gorko gaztestenan. E, Bari konentako gaztezenan, eta esplikizu ya, burtsu beze zeinio zuen? Bai, ba, guz segundoletako ikasli ekara, eta baukerien mondotzko egurko unien, be, ba, bia besti joteko. nahiko moteltzuek izendie bestien aldien, baina, nik uste da azkaren naiko ondo gelitzu dala. Ni gusura desateko bakarrek. Ni flipetan gertu nahi zura botxagaz, duenetan. <laughs> Zera, asko. Bueno, en zuzteren osaienak, ba bueno, geratuko da bai kontzertue, larosi, gero bilerre gura interneten bustirratea.info, bai. enzun 5. Eh? Bora, baten jatezu, baia talde bat be badako estado proiektu bat. Bueno, bai, hobetesan da proiektu a. Gu ganera beresz taldi edo proiektu horretan gausenak konboan mertan ezagutu ginen. Eta hortik deko harremana. Xa, komodi gasi da baino hiru urtera, ba zeuser urtetan dabil. Nahiko lite da, baina nahiko tranquiltsue, baina ber. Da influentsiek edo komenttako, ze influentsideko zu ez. Jo, ba eske nik eolan musiki eine ez dut ingitarzieki eta baju, bajiztiekin bajistiekinabe, asi ke eolan ez dakit. Ni esan bidotenada, eh, ni onai dansa afrikarrakuek azorbeien, entzendu ensaieten ez, zure izenat? Garazi. Garazi, eta urten gara iru, bestua izotik, entzendu, eta minidazkus uliek, puntez, oso ondo. Horizea mm, lehona da hor duen, ez da? Oso ondo, emozionateko mol behar. <laughs> <Ezkerrik> asko. Gota... <laughs> Horretaz, aparte, ez da, egit guzteko egun jakin be bai geurri ikusioen guzti ge, segun konzertu bai, eta beste guzti ge, ze ondori jatetezuz geurri ikusioen guzti txik? Jo, banik ikusten dut, hemen haueitzen egondizena do, preparetan edo, upelako bierrain jabiela, eta benetan txaloak uretzako barik eurentzako izan bierko ziela. Zara, atzin egondizentan antzako. Ze, hau, lan hau, zara, praktikamente laguntzarik ez dagoen, hemen? Oza, bakotzak berene barrutik e, urten da, da nahi gehu eta urten da upelako lan bat. Azken finien, e, gente pilloa izen da, berak aporte egual izen da bena aporte dugu, eta horregaz urten da bera urten da bena. Oza, ni pentsandote bakoitzak emondabela apurbet, baina izendala pilloa azken finien, laguntasune kristona izen da, eta holako emaitzie izen da azkenien. Ez. Bai, bai, baina organisasioa, be, oza, dana izenda, profesionala modukoa, <laughs> oza, holan. Eta hori, niko hartu bide guk adibidez ensaiok, itxiok, indzuz, eta horreko dabezen, e, gehiago ensai ezkero, oin profesionalan antzen momen badun, ametik aurrera, edo zerraldala sortu. <laughs> bai, baina geue ebarri gauz, ze nint martitzen nintzen, enteren nintzen nik abestuin binabela, itzatik. Oza, nik ari jakin. <laughs> bai, errepende, txaskoen, iruri, venga, zuek, Eh, Barikuen joan biztuen dizeroan da Ze jokogu, beste duen jakin zerein bigendun Obesti batzuk enzai eta bai, baina eso lan ondo jote komoduen Bueno, azken nien ba urten deu da Ia hona izendan Ni penta dut oso nahi izendela, oza sea, Baina, harinau, jentiek igual asko, kesta beha jakingo, baia. Hemen urretik egondan bihar guzti ze, eta jentiek guzti ze Zelen egondan hau bihar guzti ze geratuko zela, burbet, jode Denetan beha, arraitxute Nik jendik azen jober ba, eta danak ezaztie upelako lana, oza, lana urten dana emaitza itzelako haitzen dela da danako zo guztora. Uh -huh. uh, bueno, grazie. Eta gotatxu batek, gure olatuko gotatxu batek esan dozku erradizuen eh, parte hartzeko gogu eokin gozendule? Bai, ni guztiz preste gango nintzen batez beh, ikusentzunezko licentzaturan hor nabielako ataten, da, nik uste dut emendik ba, esperientzis jatako nabela, eta nokta ki, lurrengo zato. Ba, bakizu buzti irratia, que zabalitakoz, tanta guztizek entzungu duz, eta be oso guztorea entzungu. Ezkerrik asko. <gülüyor> Naiz etxetik. Kampoan paseatzeko asmoarekin. Luzaroan nibi ginaiz. Harik ezagutzen ez ditudan bazter eder hauetaraino iritsi arte. Egazti luzeska harraroz konturatu. Gatia Venga, oier, Gesarri, venga, oier. Bueno, garasi, orden fitxetas aosesta. Bueno, antza bai. Antza bai. Bueno, gure eskumetara oier, plaza jauna daukagu. Oier, plaza... joder, tanta chuvia de coso. Ya ya impregnetan hau. Bai, bai. Bueno, oier. Bai, hurbiltzeko. Vale, oier, eh ahoinda la sema tastehasi izan. Au, Abo... así. Ha sido inala. O sea, leengo bat arraun hiru astean izan. Ondela hiru aste. Usteak, dule aterpeko tabernan. O kortan gala baten horras izan Dai, dala, da. Bai, bueno, besteko misterio handirik. E, e, astran sin dire geusa gain, orduan e, bat edo batzuk hasten dire pentsetan, ba serreinaldan herriko besteleko batzutan. Eta eta ba, aukera asko emote bazen ikusi te. E, o sea, Gerniken jentie badabiela, gaztiek badabizela geuzak egiten eta orduen, ba... eta esan, ba, bueno, Ia Lizeoan egun libre bat topetan den eta... eta orduen, ba... ba hori ze, egune hartu hon, esan, bueno, ba, zerrengogu, da gure dugu gaztion e, zorkuntzi e, zehotzelan e, jentieri erakutsi harreman e, geiz hau sortu e, gaztien artien, eta... Eta, bueno, demostra garen kapaz, eta nik pentsetan dut, oza, sea, erakutsi, erakutsi da, la. Borduen, ba, bueno, ba, urera Ulertu da? Ulertu. Ba, patatienaz da ulertu. Ba, bueno, ezke patatienak bere historiz eukindeu, baina gero, ba, ensai jo ezin dales kontuek minimaliste geratzen die. Da, minimaliste geratukeran, ba, patatiek geratzen da patata baten. Eta, bueno, azkenien bere esentzuen... Heraldu ez, ozera, igual irabazia egiten deua, o sea, zentiek, patatiegaz, penceu, enbi herri zen deu, eta elburuetako bat hori zen o sea, da, ozera, da, erramienta bat, hausnarketarako, ez? Bueno, oier, apurtxuet eh, patata epingo naz, da, jarriko naz, da, eh, nahiko serio, ozera, katxande honetan, apurtxuet zeriz jopanteko naz. Eh, urti edarazuz gazta zambladan, azik eratik, ez da, esango bendun, eh, 2008 garen urtien gauz, Benetan, hainbeste asamblada, hainbeste batxar, hainbeste persona gaztrate dozu e, Balorazinoak eskatzie igual asko da, potoloa izango ditxeke baya Oza, balorazinoak momentuen momentuen askotan, batzutan onak beste batzutan txarrak, momentu honak eta momentu txarrabak dauz Baya, azazpi urte martxan egotiek, eta galea ustote dut, itxigora bera, oza, gentien joan neto horri askogon da, baina azkeri nazikera egon ginenok, oza, jarraitu hiten dugu askok Eta horrek bueno, esan gure, o sea, kontinuitate bat egondala eta elkarte baten edo pertsona batzuk elkartzen direneen zeo zer daiteko eta horiz horrek 7 urtez jarraituti e. Gaurrengongo gizarteen nun batziek geusak batera ditie eta inot ino, Min ongo o sea, gizarti aldatzeko intentzinoa gazba, ez da berreza, orduen... Oier, komentitaztie hortik e... bueno, ebaitxeko holako potolok ediziek, bison partetik, eta manborako deize eitxeko segituen. Zip ditozu. Nikon ezto zerbezalik edan. Baina, Petzeta Ota... Eurutien, Tarria! Petzeta Ota nilo taberra tan zerbezio, bongo, dala. Eta taberra tan zerbezio dagoel ez, eta... Petzeta, zerbezio egarko. Bueno, damen dekogu esti... esti... likor bat... De coguedo, ¿cómo lo que era? Lau, la botella medio vacía, medio llena. Ustia, está arriba, ¿está? Ustia, está Bueno, la trago, chuve, bota, de hecho un bichartien. Eh, Muchiqui, piñego, ¿dóguo? Uh. Es que arreglas, oyer. ¿Dónde está? ¿Dónde eta bueno, mendik eh, deialdi da gure duguen eh, irratizen parte hartzeko goguadekon edonok zozerrezateko dekon horrek eh, aztele nienuko dabela ukeri eh? aztele nien eh, batzarraingo dugu leko saspiretan eh, kulturretzien gernikoko kulturretzien da bertara joateko deizez abaltzen guamendik eta bori zozerrezateko animetako eta ba, aportazioa itseko, bez? Eh, beran aportazioa itzeko, beran bierriz nadeko gureko Inzirinak É um poema de amor creteu minha vida de despertar meu oi ao noite de, de luar de ouro cor da creteu vou bem escutar e serenata É um poema de amor Não fiz acordar Bustiratia chan chan chan chan Bueno, saioa maitzen guaz, baina mesu entartiei dikugu eh, mezu batzuk eldu dielako eta irakurtzen merezio da benak. Bueno, da huesta katxondea, benetan mensajeek eldu di, gure telefonatara. Emoz inoan eh, ondorizoak. Bueno, lehen goaz orizionak, dana egonda perfecto. Benetan ondino flipetan gauz. Hau, Mikel Anderreke bota dugu aien giztik. Eh, Mikel Ander, eskerrik asko. Gero, xabik, neroekuadriakoak, eh, putamadre. Eidatzi deo, deputa madre dana, volumen al kampuan altutxu Marsa nahi jena, pase, ah, pase, pasetako belari Negarrez amaitxu hot, obetu ezin Bueno, berba honek haze, amaitxuko igual, ez da? Bai, da, men deko jente pillo bat, da, igual danon arti nagurre zango edo txaloak, edo eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh